Agur mundu, agurrikus lexamaldan Asmozoro batek nakar, etzaitez dela asaldan Mundutik alde eginik, mundu aliteke aldan Zora garria ez aldan, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke aldan Zora garria ez aldan, bide gorrian aztalka. Haize kontran, oaz duzen, okerraizeak buruan Aspertuko ez lehen laguntenekin buruan Mire asmoak ez gomen, ez buru eta ez zankan Zora garria ez azpalkan Okerraizez dute gina, aspaldi gaitzeko meta Meta hartaran oani, izan arren turmaleta Bide lausa murberdina, baino nahiako dora garria ez zaldan, bide gorrian azta alkan. Arratzaldeon Bilbo, arratzaldeon Gabon, Euskal Herria, hau bide gorriti da Bilboko laro gita mazazpirrati librean, bizikleta hartu, edo oinez edo nahi duzun bezala, eskerretik hiltzeko bide hori. zorragarria ez al da. Trazaotako bideannengo nora e naiz joten Ararauak galdera utziz. Orduan zen ikusten daguru bateta. Eta gaur itsasoa eta lurra, iragana eta oraina, literatura, poesia, zinemak, antzerkia landuko ditugu. izan ere, bilbotik eharaino joango gara asteko. Eze barruan astalka, euri azpian astalka, elur gainean astalka, eguzkiraino astalka, buru bat eta bianka, zora garria ez alda, bide gorrian, bide gorrian. Bideri gabe hasta el cargo dirigabe hasta el cargo dirigabe hasta el cargo caterigabe hasta el cargo buduvade tabian ga zoragarria ezalda bide gorrian bide gorrian bide gorrian gorrivide Zaudera, trumilka datozkit, guztiak mingari geziak antzut. Zauria, ez daura indikitzi, odolat dario, erdengabean. Memorianen eritik tira kanabi Denbora natzera egin aia. Non egin oten uen non oztopo Asmatzeko alegin betea Zalantze Horturatzen naute Larriki zigortzen Beinet naberri da Damua Hatzetik dabilti Hena uinoi zuste Kotnik naukar Zergatik kultzininduz Zunjaki naia Kematen ditu dala Yamu ara atlak betet indentitu Urdetzekogala eta Xavier Montoiaren kantua lagun Eara Joango gara, Bizkaiko kostaldeko herri txiki bat eta izena ere letra txiki txikia duena Ea Eta EA ze aurkitzen dugun bertan, izan ere kartel batek diozku EA hatea galdu zuen herria. Memoriaren aritik tira kanabil. Benbora nazera egin ayaa. Egin oten uen utznon po Asmatzeko alegin betea Galdera Drumilka da tozki Guztiak mingarri Geziak antzo Zalantze fortura zen auten la rikizigortzen baina tameri eskaleda salantza salantza galdera eta galdera eta zalantza horien artean bi afitza ikusi tugu batek aritzakoa esaten du film laburra Oskar Alegria Cinema zuzendariak, ean grabatutakoa. Eta beste kartela berriz, Andres Zaharraren manifestua. Mariluz Estebanen testutik, abiatutako lan eszenikoa. Antzerkia, musika eta poesia. Mariluz Esteban idazlea bera, Ainhoa Alberdi, Irai Elias, Jordana Ochoa eta Iduia Berataz Kontaira suge surren bat Kontaira suge surren bat Kontaira idas funa surremba Andre Sarraren manifestua Mariluz Estebanen liburua da eta liburu horretan poema ugari batu ditu manifestu gizararekin Mariluz Estebanek eta asteburu honetan bi emanaldi egin ditu metro sormen labolategiarekin batera Manifestu bat da esanguraz bete nai den aldarri bat gai arlo eremu batean non esanaiak gerratuz doa zen eta errealitate berriak isilik ere garrazik azten diren manifestu bat da zure garaiaren eta zure gizartearen arrasoiaren aurka idaztea leio bat zabaltzea etorkizunera Gosearen a settzea diduaren a kaa goa politiko batetik iratzi dut, irurintzen zaigarako gogo eta gutxi dagoela da, gurea, zahatzea prozesuak suposatzen duenas, batez ere bat kontzientzia sozial eta feminista minimo bat daukagun emakone, zahatzea, gogo eta gutxi dagoela, erigada azkenengo demorat, menzion duten, enkampaña, dela, eta kampaña, ba, sujeto politiko colectivo berri bat sortu dala, hori oso postikoa da, baina, bueno, a da, ere, mire ustez, bueno, beste kontu bantzo esintze egiten da, baina nire ustez ez da inestitze egiten Zahatzak, suposatzen, duen, ez ez Liburu El, hau, elie esan, jaiotzen da, duela bi urte, duela bi urte, bibia masazpian, antolatu denuen Basaurin eh, marienean, emakumeen etxean, mintegi bat, eh, deitu benoena gabe nola jarri Zahatzaroa agenda feministan, eh, amagoz, emakume hon ginen, bian diz, betu ginen, ba, lagur duedo, pizkabat Zahatzaroen zera, hausnartzen, eta giretzako bueno, oso importantea izan zen eta nola edo gala, aterazinen gai asko daude bai linguronetan. Da? Eta ja uste dut momentu hartan erabak ikuela, zerbait idaztea. Eusangeleke esan duen bezala, azi eren oso argi, pentsatu behar, baina iku dut artikulu bat, zerbait, baina ekaragorreak eskatzen ziren ene, ikarketa, bat, bat, baina ikarketa bat, baina da ikarketak esan, iman nubezarre lingurua baina es asko. Hemen, Ba nei iruditzitzen den hasieratik poesia irasteak ematen sidala irudimenerako eta eksperimentaziorako aukera gehiago eta gainera hain ba, ain arbi eskitoen gausak garatzeko modua, bueno, jorratu nahigoen beste bide bat, horregatik askenean ba, poema liburuak izan Eta poema liburu eder bat egin zuen Mailuz Estebanek, Andre Sarraren manifestua aipatu dugun bezala. Eta ederragoa poema horiek antzerki zaio bateen bueltan antolatu zirenean eta mm. lehenengoz, asteburu honetan bi emanalditan, ba horre eta errentteriako metrokuadrokoa somen laborateguaak aurkeztu zituenean. Lau emakume idazleaz gain taula gainean, batek bai arrabita biolinaa eta beste instrumentu txiki batzuk ere jo zituen zituenjururdanak. Eta ondoan ba, irakurle giza aritu ziren, emakumeak, batek zaharraren papera jokatzen zuen, besteak zahar izan nahi ez duten neskak ziren, eta erdian, taularen erdian, zirkulu bat. Sirkulu horretan marra imaginario bat marrasten du idoia bidek, eta oso argi geraten da marraren alde batean daudela emakume batuk, eta marraren beste aldean, kontzientziaz, bakas honetan, Mariluz Esteban, idazlea bera, ba Andres Harraren manifestua eh, idatzi duen eh, poeta, esango dugu. Eta benetan, eh, lan Ederra, eh, Andres Harraren manifestuaren antzespen musikatu eta poetiko hau, eta benetan, eh, ikusgarria eta, eta entzungarria ean asteburuan eh, eskaini zutena. Gogoratu, relato, Andre Sarrraren. Andre Sarrren manifestua, Mailuz Esteban, Pamela Argitaletxea. Gorde anostatu hoyetan. Iguna barretan. Baña den borai esidoan. Taidera dena berarekin halbe salari zinen izitzea kero koutzi. katasunaz mintso sinena baita gogo tikekin borrokararen mana ta bizitza doa nik aña Eta bai, denbora iesi doa, bai eta irratian ere, denbora iesi doa itxasoa eta lurra batzen dituen puntu horretan ean. Eta azken urteotan ean e, poesia egunak bizi izan ditugu. Eta azken bi urteotan, 2000 eta emerezian da 2000 eta hogeian, ba galdu zuten herriaz haritu dira, negu partean, gabon, gabonetako porreetako azteburoie profitatuz. Eta aurten esan dizuegunez, ba, atxea galdu duen herri horretan zer izan den, azaldu dizuegu. Bete gabeko asmoetaz Kaltea Berandu baino lentori Gantutxoa uzuretako da Adizkidia ondo bizi Eta den bora iesi doa Eta Mariluz Estebanena hotza izan dugu hemen, gogoratu du bere bere liburuan oinartutako antrespen poetiko musikatu hori eta gurekin daukago ere Oscar Alegria Cinema Susendaria. Gabon, Oscar! Gabon, guzti hori! E, Asteko eta bat! E, aritzakoa izeneko film laburra aurkeztu zenuen asteburuan bi pase jendetzutan e, ean, baina hasi baino lehen, e, uste dut, ean bertan galatu zenuela udan, ezta? Bai, bi azte ibilinin zen, zorion, ez, eren pandemiaren tregua batean, o tregua bakarrean izan zen, eta, bueno, arnazgune bat bezala, Artu nuen eta gozada bat izan da, privilegio bat, egonaldi artistiko bat egitea egoera horretan. Egonaldi artistiko deitu du, diozu, e, eako antolatzaileek e, gonbiatu zintuzten, eta helburua irudi batzuk hartu eta film labur bat egitea, ezta? Bai, helburua izan zen gutuntzuri bat, era bat zuria, eh? legeri gabe, arauri gabe, E, libertatean diz, eh? normalian enkarguak betide erraten dugu enkargu itza ba, hori e, peyoratibo modu batean, ez? Baina kasuntan ez da ala izan, eh? e, guztiz kontrakoa izan da, letra gutxi gabekoa eta libertatean handikoa erran bezala. Beraz, helbururik e, gabe gainerat eta nik erabakin duen, hori ba, bueno, da nire arloa, nire saltza, eh? nire dantza, nola baita erraiteko. filma labur bat presentatu dugu, Baina hurrera pauso bat izan da jarraitzeko, zin eman erraten den bezala, eta gian hurrengurterako eh, proiektu ere luzatzen da. Filma labur horretan, eh, itsas argien, argiarekin mm. eta eta erritmoarekin eh, jokatzen duzu nolabait, eh, nola, no. nola etortizizta gizun irudi hori edo gogoeta hori pelikula bera eh, kolpe horietan eh, emateko? Ba mirari bat da ez, nola ea herrian gauza batzuk, hori e, babestuak daude oraindik, e, eta eskerrakez, e, demoraiez idoa, erruperrek erratun zuen bezala, eta dena aldatzen da, baina oa ere eako kostaldean, e, ogeiako partetik eta ikusten aldi dira baserri azken baserri batzuk, eta oso isolaturik, eta itsasargia nola baserri hoietan ba bere argiarekin jotzen du, ez? Normalean kostaldeak ba bueno, un, ez daude hain basa nola baiterraiteko, eh? Eta bai itsasargi horrek ba, markatzen du erritmoa edo metrika eta hauaren metrik, gauaren metrika baina aspaldiko partez eta hori izan da nere asmoaren nola eh edo gauzar hori mantentzen da, horaitik ere eta metrika horren e, erritmoan, eta metrika horren e, argistapenetan, ba, mm -hmm. lehengo eta horrengo irudiak e, uztartu dituzu, e, ze irudiren bila abiatu zinen zure kamararekin eako mm -hmm. egonaldi horretan, Oskar? Ba, altxortxikie, oieke, bila edo peskizan ibi dinaiz, eta badira, eh, eako herrian edo etxea edo zein, ez dakite, edo zein arria altxatzen baduzu beti behan badago zerbait eta misterio eta enigma handi bat, eh? beti dago, eh, Adibide bat eh, baserri batean non orain dela bat eh mundo eta uniber universo dizen izenekoekin bizi ziren, eh? mundu bengotzea ka uniberso bengotzea. Pentsatze azue eta arai hartan negizatik kanpo nola sessaiazen, eh, Zez, izenekin ere eskapatzea, baina izenekin eta espirituekin. Beraz, hori izan da nere bai, helburua, eh, kamararen aurrean hori plantatzea, ez ezai, hainbeste esplikatzea, ez hainbeste argitzea, ez hainbeste azaltzea baizik eta hori, hori presentean jarri eh, edo. Eta eh ean topatu dituzu eh itsasoa eta lurra. Lurre, lurra lantzen duten eh, animaliak eta baserritarrek gizon eta emakumeak itxasora ere induzu horrelako sarrera zar bat zer du bitxia eh, kostaldeko herri txiki honek Jo ba dibides ez dakit poeta guztiak handi pasa dira ez oraindere bai argunaldi hauetan ez ba, baina bueno beste garaian Gabriel Arestian ibili zen maize muno ere bai, eta kortazarren sustraia Julio Cortazaren aitona preeski sortua da, eh? eta zuk aipatu duzuen itsaso ba, uh, bat itsaso horren zerrumuga zeharkatu zuen Argentinara joateko. Eh? Beraz badira da altxoorra eta laburmetrai batean ba, laburpen txiki bat itsasargiaren metrika horrekin ba, aurkeztu, aurkeztu dugu. Eta Julio Cortasara aipatu duzunez, Eh, yeah. film honetan eh, badago inkursio bat Argentinan ere Julio Cortázarren bila, ez dakite irratitik kontatu daitekeen? Bai, zaila da, bueno, behin orain dela 15 urte, ustedes han ibili nintzen Buenos Airesen argazkilan batekin egiten eta era erabaki nuen aste aspertu batean ba telefono gida hartu eta bilatu nuen eta Julio Kortazar bat existitzen da eh? Kortazar eta Julio izenarekin eta leitu nion eta proposatu nion hori kafe bat hartzea eta hori bakarrik kontatzeko ez gero iruinan Julio Kortazerrekin izan daizela baina bueno niri gustatzen zaitu hori dendia eh? deskokatzea edo sorian eh, ez dakite, bueno soriarekin lan egitea ez Eta horkitzu nuen Julio Cortazar izeneko gazte bat, oso jatorra, baina benetako edo giazko edo famatuarekin ezer ikusirik ez duena. Eta hori ere, zure film honetara ekarri duzu baliatuz, mm. ba Cortazarren eh, aitona, ba eako baserri batetik, que Argentinara joan deako eh, vale. familia baten ondorengoa dela. e, eh, bueno, e... Eh, Sinema kasu honetan fiksioa eta eta irudimena eta eta datu real batu jokatuz, mm, ba, film, mm. film honetan ez dakit dokumentala den edo zure ikuspegi bai. poetikoa den, eh, ondo zertatu bai. dira irudi guzti horiek. Bai, ni beti errealitatean oinarritzen naiz eta ez dakit, eh, beti eh, bai, batzuetan ematen du, ba hori, ez dakit fiksionatuta dagoela eta hori baina Genetzat hori da, errealitatea da zinez tezin gauza bat, ez lakit nolarran. Eta ez dut inoiz fikzioetan sartu, ez dut inoiz fikzioetan murgildo, eta ez uste dut ez dudala inoiz hori eginen, ja errealitatearekin nahikoa dugu. Eta hori erraten dugun, ez, eh, kartelaren, hori, pelikularen afixean, ez, eh, ea gerrian, inoiz, legezarra, inoiz ez da betetzen, dena aldrebez gertatzen alda. Ba, aldrebez gertatzen horretan, ba, historio desente, eh, batu dituzu, orduerdi iaia, orduerdi irauten duen eh, film honekin, ja. eh, zein da asmo orain eh, lan honekin? Ba orriz anda lenda biziko fruitua edo lenda bizikoen maitza, ez, e, jarraitzeko erran dugun bezala eta ur hurrengo urterako ba litzaidake litzaitake ekitaldi izenduago prestatzea eta gian film eskeniko hori azpalditik da, daukat buruanen film eszeniko e, bat egitea, ez, Osat, osatzea, oholtzea eta pantaila uztartzen duen emanaldi bat, eh. Eta posible da, nik uste dut hainbeste, bueno, sutan inpetu E, Historia nitz kontatu ditugu alabur horretan, baina kanpoan geratu dira hainitz ere bai, ez? Beraz, e, film eszeniko bat osatzen badugu eta gainerat, hori izango da, bueno, ekitaldi filmero bat, ez, zuzenean ikusteko, bi aldiz pasatuko da, baina gero ere gerorako zerbaitusteko bagian diburutxo bat ere egiten duguri, ea poesiako egunetan beti egin da, ez, e, ekitaldiak, baina gero ere liburuak. E bai zaldiarri bilduma osatu dute azken urte bai. guztiuetan hango emanaldi eta hitzaldi gogo eta eta abarrekin e, eta orain e, aritzakoa lanau e, beste nonbaiten proiektatzeko asmorik edo badago bai asmoa bai, baina gure bai nola erran gure defentsa ba, zuzeneko susenekoa ekitaldi eh? horren alde gaude eta fermuki sineste ditugu e, ekitaldi horietan ez eta eako posiako egunetan eri, ere hori ere azpolitik egin dute orain tendentzia da batera online edo podcast batean bihurtzea, baina ez da gauza bera eh zurraragizko gauzak edo azala ala zeintzia taupar zertzeta pertsona bat ikustea ere suegean ba gauza edo esplikatzen beraz bai pasatzen al da hori bueno oraindik hitze e, egin behar dut e, antolatzaileekin baina guri asmoak bai edo hori da ere bai agian beste leku batean proiektatzen da edo udaldean erabaii hau izan da neguko gauza bat, barneko gauza bat eta zergatik ez gero aire librean zerbait egitea. Eta ez da aspaldi, Oskar, eh Zumiriki film e, luzea Lusea izango dugu eh aurkeztu duzula, eh 2020 honetan hainbat eh sinema festivaletan egonda, eh zein da film horren e, bizitza une honetan? ba pandemiarekin pizkat ber, bertan, bueno, bertan bera ez, din, at, bai, atzeratu dira emañaldi batzuk edo festival batzuk eta orain orain dago pausa, ikusteko, uno, kristalezko bolan ikusten, es, denok bezala de ez zer gertatuko den no, mendikuda berrirat. Eta bueno, emañaldi txikiak hemen hurbilak bateratzen dira, et eh, Tolosan egon, naiz Azpeitian, eh, Gipuzko Aldean bakik bat, Larrabetxon ere bai, eta bizkai ere, eta urren urterako bat badago bomba bat, donostian ere bai, eta gustatzen zaizkitazko, eh, manaldi horiek zeren, eta festivaletan, ibilita gero batez ere nazioarteko festivaletan, azten bazara mm, hori da neritzat ordenik estimatuena, behar lehen kampuan eman eta bero etxean ja ahi eratzea utzaman, ari bidez urtadian, orain hilbeltzan utzaman emango godu filma, eta niretzatu hori da plaza oso portanta, eh? Zabene da kitzen baxen da, baina bueno, oso polita izango da. E, Estrenoa, Veneziako zine ah. jaialdi ospetuan izan zen eta gainera, mm. aipamen, berezi batean ziote filmari. Nola sentitu zinen horrelako film mm. batekin horrelako jaialdi ahondi-ahondi batean? Baz, Troiako zaldi bat dezala, ez. Eh? Ba, hori da irudia eta hori da sentitu dudana, ez. Eh? ni produktore egibaitzen lan egiten ditute eh? nere kreditoetan pelikulaen kreditoetan ez da agertzen produkzio hitza ez eh? pentsatzen dut lanak artizoaak direla edo bueno itxekoak zaintzu onean eh, auzo lan batean eginak ez eta ez produkzio handi batekin baina horrek ez du erran nai agian mereziara alegatzen dal zarela ez eta horretz hori da miraririk handiena ez hori gabe beresterak igotzen diren bezalakoa izan daiteke ez Ba, dena, bueno, lan egin behar duzu, eta esfortzuan dia ez, egiten duzu, baina mendiarekin edo zinemarekin egiten duzu harreman, beste harreman, bezakit nolaren urbilagoa ez. Eta aurreko egunean, ean zuk e, egindako galdera bat plantatu gusut, Sargatik yeah. igo eber estera? Bai, <laughs> handago lakotz, ez, hori e, malori mendizanek beti erraten zuen, eh? betiko galdera egiten jo tenerían, hori posegatik egu duzu Everestak. Ta berak beti gauza bera arratezuen han dagoelako. Sí. Eta hori da, pizkat, bueno, deserosoa da, zer en filmagileantzat beti hori, mm, pelikula bukatzen denean debate bat egin behar duzu eta debate horretan nik ulertzen dut, eh, barira galderak ba, zergatik jarri duzu idudia, zergatik jarrien duzu goi hau? Habien, nik ez daukata raposturik, eh? ez dakiten eskultore ez da gauza bera gertatzen edo musikaren jotzen dute eta gero joaten dira, entzaloak eh? eta bero itxera. Baina ez dute bere obra obrazaldu behar zuzenean guk bai, eta guk hori piskat eseroa soa goa da, ez, baina bueno, saiatzen gara eta bueno, ulertzen dute ere jendearekin piskat ez dakitzen eh? nola filmazukaldatu duzun konpartitzea ba, polita da ere bai. Aurrekoan esan zenuen eta txiki batean apuntatu nuen, film bat amestu egiten da, lenda da bizi. E, sumiriki egit behar zenuela pentatu zenuenean, zein zen amestu horren. gidoia edo zer, zer amestu zenuen pelikulari egin baino lehen? Heria da, he, nik film hori baina ez dakitzen bat aldiz amestu inu. amestu eta amestu eta amestu bezala filmatu dut. Baina izan zen, eh, eguneko egun irudi berberak ez. Nire ametsa hola zen eta filmaren bukaeran ikusten dena, ametsaren bukaeran zen. Eh? Eta jo, ba, amets bat lortu eta sentitu eta bizitu azalarekin, ba, pentsa esatu zen, ze, ze, ze importanta zen dere txat. Eta kasu enten, ba, egako esperientza horretan ere hori aipatu nuen zeren eta Egonaldi bat izanki ba, filma egina dago etxe batean, eh? Zukaldatu edo amestu, ere eh? Eta gauan ni beti, bueno, gauetan beti ideiak sortzen zaizkit. Eta erobiara munean idei hauiek agertzen dira, gehien bat. Entzuleari gogoratuko diogu, Zumiriki filma egiteko, ibai ertz batean kokatu sinela, arga errekaren ertz batean, zure txikitako leku ezagun batean, eta etxola bat eraiki zenuela, eta kontatu guzu urtika horrerakoa apurtso gaten. Ba, eta ara joan nintzen lau hilabete pasatzenat, eta hori bueno, markatu nuen buruan hori, zeren hori da ziklo biologikoen ebai, eta udaberrian, eta udaldean posible da ibaiaren gainean bizitzea, beste nazez eta zunantiko lekua da, eta ez da, hain posible. Eta bueno, han ematen nituen nire aurtzaroko urak, eta nire ametsa, Eh, izan zen, ba, nire azken uda udabizitzea, zeren eta len, bueno, lenda biziko gure justa tokia izaten zen beti irla, bat, zumiriki hori da, ibaiaren erdiko irla, eta txikitan beti pasatzen ginen, irla horretarat, eta konkistatzeko, arbola konkistatzeko, eta hori, baina irla horain urperatuta dagoz, hori eh, presa bat, eh, eraiki zuten, eta horain eh, irla geratu da urpea, baina handago, e? Eh? Giri ezzait guztatzen erraitea irla dezagertu dela. Hor dago, handago zeren, eta arbolak handaude daude indik zutik, eh? Erre, uraren erdian ateratzen, at eta uraren erdian erresistenzia egiten. Beraz hori izan zen asmoa, lurua edo zujeta edo gaia ez. Ana, ara joatean, nire paradisu, galdu, renga, antzin, eh, jartxa, eta nire oroitzapenekin nire bizitzea. Eta oroitzapen horietan e, leku beretsia dute inguruan e, bizidren animaliek leku garrantzitua osaten dute inguruko suhaitz eta soazti eta eta egurrak berak e, zuk e, eraiki zenuen etxola horren inguruan e, okerespanago lau kamera zenituen right. e, e, martxan e, eta zenbat e, irudi ordu izango dituzu artxiboan filme hau egin aurritik Ba, ez dira inbertze bakisu zergatik e, superviventzia abentura bat delakot eta disko gogor bat neukan eta eta chartel batzuk eta bateria kargatzen dituen ba panel solar batekin beraz ez zen posible hori gaiegi ge filmatzea ez sinemanan sineman lehenola egiten zen garestia zelakot ez eta orain digital mundu mundu digital horretan E, grabatzen aldituzu zuzakitzen bat planoak eta hori baina ez elektrizitateak edo argindarrik ez dagoelako. Beraz, azkenean filma amestu izan nuen bezala eta prezatu nuen bezala, izan nuen bezala grabatu nuen, beraz, ez zenaen beste material eta kronologiko kiere gero montatu nuen, beraz lau bete ematen bat dituzu batean denbora anitz duzu pentsatzeko eta azpertseko eta dena ongi-ongi egiteko. Lau hilabete eman zenituen, e, esan dugu mezela, erreka ertzeko edo ibai ertzeko etxola horretan, zuk erekitako eburrezko etxola horretan. Imaginaten dugu etxola horreindik ane hongo dela, eta bera da filmonen e, e, bidea hartu du etxolak bera ere bere bide propioa, baina zumiriki horrein, aipatu e, dunez, hemenetan orkesten ari zara, e, zure film hauek e, iraupen luzea izaten dute, bizitzari daukioen izatea, ez da zinema komertziala edo fikzioa bezala, estrenaldia, e, zinema aretoetan eman, eta gero asko jota, edo, edo, edo online ikusten aldira, edo DVD batean, edo archio batean, ze bizitza dute e, Oscar Alegriaren filmek? Ba, bizitza ez zimero bat, eh? ez, ez dut zukerran duzu bezala asmo komertzial bat, eta ez dut nahi. E, proiektu hauetan, eh? proiektu hauetan ez dira bat ere komertzialak nire bueno, ametzak baitira, ez. Eta oso konten geratzen nahi festival zirkuito horretkin hasten badira, eta gero finitzen badira eh, zinde klub edo filmategia filmategira dira jatzen, edo ermitatik ermitara ermitarat, eh? larra betxo daibidez ermita batean eman genuen, E Peru Italian ere bai, hiru aldiz pasatuta film hau ermita batean. Ez da, azten da nere herriko ermitareki. Beraz pentsatzen hasue, e, Ama Virgilia Aldarean proiektatzen da eta hori da lehendabiziko miraria, pelikula gero biraris mirari jatenda. Noretzuk hori importanta da, importanta da eta dirua hortik oso oso urrun dago, oh, oso urrun dago. Oh. Beraz, birkuito bi hoiekin ni geratzen naiz. eta uste dut gainerat honeststu kidegatzen dut, komerzialarloetan ez du ez du arrakatan dirik izanen. hau oso film txikiak dira personalak eta bere lekuan hartzen dute. Mai zaia erretikatzen du film honen itxura mezu bat motila bateen erdian. Zuk abandonatzen duzu usten duzu norrab bidde gabe, Uran, ez eta non finitzen da ba, beea batean zerratik ez Erreka guztia konektatzen konektatuta badira ez. Errekak eh, jaialdiak, festivalak, eh, natura eta irudiak eh, uztartzen dira zumidikiki honetan, baina uztartzen dira ere begira da horiek eh, alilizkoan, eta behar bada emak eh, bakia zure lehen film ezagunean, Ba, begira da horrek, eraman zintuen eh, alako bidei batera, emak eh, bakia izeneko etxe baten bila, eh, badira urte batzuk eh, lan hori egin zenuela, ah. nola hori zen duzu orain, zer geratu da, zure oroimenean lehen lan eh, ezagun hartatik? Ba, aspalditik ez dut ikusi eta ez dakit zein izango daien nire reakzioa orain, ez dakit, eh? kurioz da, nahi? agian batean saiatzen daiz, aguzar zen daiz eta ikusten dut berriro. Oro ba, izapen oso-gosoa, eh? daukatzeren lenda bisiko pausuak izan ziren zide personal honetan, eta gauzan nits emak bakiak, eta orain, orain dik ikusten dut, orain zumbirik ere berreskuratzen ari da piskat emak eta orain programatzen dute berriz. Eh? Eta nik uste dut oso bikota, bikote ona egiten dutela, emak eh? e, bakiak da hori zuk aipatu duzun bezala etxe baten bilaketa nik uste dut histari baten filma dela, eh, Persona bat joaten da presa baten atzean. eta zumiriki hor desde arrantzale baten filma, eh. E, pazientziarekin edo esperoan anda o en norbaita, es? eta presa etorr etor etortzeko hori eh, zain dago, eh? eta ez eta es da joaten presaren atzean baizik eta mm, hori pazientzia horretan Em, datza es pelikula guztia. Emak bakia izan zen ere manrai zinegile experimentalaren e, e, titulu bat eta nonbait e, etxe horretan e, alitu zen edo bizi izan zen garaibaten eta zu manrai horren edo etxe horren edo, edo zerbaiten bila e, zoaz edo filmean zehar eta nolabait bildaketa horren e, historiaoa kontatzen duzu zumirekin e, norbait izan duzu buruan e, zure oroitzapenak eta zuraitaren grabaketak eta eh gain beste erreferentzia e, kulturalik edo sinemamundukorik no. edo izan duzu banere aitza zuke erranduzun bezala ez eh? ikusten dut andik hartu dutena eh berdengatik eta E, e, Zile oski erraten dut nire eta, bueno, zorionez e, erosi zuen superzortziko bat eta hazi zen bueno, gure historiak edo gure horporrak edo familiako kontuak filmatzen, baina gero berak ere egiten zituen filma txiki batzuk ez, berere, oso interesatuta dago galtzen ari diren itzak ez, eta e, ba, filmatzen zituen ari bidez landareak, baina landareak filmatzen eta izenak. Ez zuen beti, ez tozela alkarakatz, hau da, ezakiz ez, txauda, ezak izet, euskar asko hitzak, ez bere herriangaltzen ari ziren euskar asko hitzak. Eta, ba, hori, hori da, pizkatzen da, iztegi botaniko bat, edo, eta, bueno, nik beti handik, nik bezatzen dut gauzadera egiten dut gala ez. Baina itak egin zuen ertz bateko filma eta geratzen zaiguna zen beste ertzeko filma egitea, osatzen zaiguna ez. Eta justu erdian, zumiriki dago. Eh? Bibertzko jena erdian, zumiriki dago. Ezenatoki horrekin pensatu nuen, hemen zerbait egin behar dugu. Eta film hori egin zenuen, filma film bezala itxaso berrien biladoa, tartean eara etorri zara udan, beste film labur bat egin. E, egin duzu, e, proiektu luzeago eta, eta arnaz luzeagoko bat ere baduzu buruan, paperarekin eta zuzeneko emanaldiekin epentzatua, eta zer gehiago dago, Oskar, e, alegriaren agendan gaur egun. Ba, bueno, zukezagutzen duzu, ximeleta bilduma bat egiten, ximeleta izenekin eh? bilduma bat eh, edo kuaderno entomologiko bat egiten ari naizera, oain dela zazpi urte, hasi nintzen, Eta oso konten dago ere pandemiarekin ere aprovechatu dute hori de, material guzti hartzi batzeko eta on, ongi jartzeko. Eta, bueno, ja hartzen ari da itxura bat, ez, edo oinarri bat. Eh. Baina, bueno, oahindik faltatzen zaizkit de, zei horri juri daude, oahindik, horre kuaderno horretan, eta... A, Bueno, zain dago airea eh, aire garbitzen denean eta posible da bidariatzea zeren hori, denelekontua ea gurekin edo aindiraineko jenderekin topatzea eta hori da preseski orain debekatuta lagola edo bono, egiten ez ezin e egin ezin dugula. Ez. Baina, bueno, proiektu horrekin oso konten dago eta bagian orain, bueno, bai korri zan beharra eta bagian beste gultzak adabat ematen barriot ba, bukatuko ustudir bukatuko dala baina, bueno, ez, ez dut bat ere presarik. Zazpi urte esan duzu, baina ez inen zazpi urteotan tximeletak batzen ibiliko, ez da? Nola, nola, barkatu? Zazpi urtea aipatu duzu, Euskar, baina ez inen tximeletak batzen ibiliko zazpi urteotan, edo bai? Bai, bueno, eh, asinintzen, ez da, bueno, bai, oroitzen, nahi, zareitzen nahi, nabizikoa, joez, bai, berrogeita, berrogeita iru dauzkat, ja da, nerekoa derroan eta um, egun batean bai triste da, baina zenbatu nituen zenbat zendu diren ez, eta badira, badira nitzaren azken momentuan harrapatzen ditut, eta bueno, gustatzen guztatzen zaitere bederen, bederen bere, tximeleta izena em, betirako hori harrapatzeko edo kuadernoan jartzeko edo bere bezala da edo, eta bere kaligrafia idazten dute tximele eta itzori, eta bueno, entzaten du, bale, zendu dira, baina hemen zerbait utzi digute ez. Esango diogu entzuleari tximeleta hitzak, itzak, tximeleta berbak edo eleak, e, badituela Euskal Herrian barna, e, bestelako e, izen edo badira batzuk ere hartzen dituela, Ba, kurrizitzaizki hiri txilippieania eh, edo edoari zorien uztegi, edo zenbat eh, daude atlas eh, horretan hizkuntzaen Atlasean zen bate tximeleta izerako ba, Bonap aparteko zerrendan ba, bona ehun tapiko dira hori eztdagarria da, baina hau egunta hogeita zazpi eh, erran daudela ez. Eh? Orain dela mende bat berak aitu bere bueno, lekuko egin aurkitu zituen, ez? Eta ni azimintzelarik, proiektu honet, honekin azimintzelari oso ezkor nengoen eta pesatu nagutzen bat gerratuko diren bizirik, ez? Eh, batean, ez? Baina iaia ia erdia eta gainerak eureka batzuet ahertze dira erran nahi dut, batzuetan harrapatzen dut bat Bonaparteko zerrendanez ba hola, ez? Eta hori, ba, entomologo batentzan edo afisionatu batentzan da ospatzekoa ez. Edo batzuetan agertzen da bat beste lekutan erran nahi dut. beraka eh, kokatzen du bat zuberuan, baina nik aurkitzen du bastanen edo, edo bizkaian ez. Eta hori ere kurios da ez. Eta zan nahi du horrek, e, tximeleten atzetik edo tximeleten e, bestelako izenen atzetik, ibilizarela Euskal Herrian barna, pentsatu nahi du, adineko jendea grabatzen eta kuadernuan bere bere hitzak izkiriatzen, e, sekulako lana, eta horrek ze emaitza izan dezake? Ba, nik uste du lehen, emaitza da izan daitekela liburu objektu bat, ez? Badago jatorrizkoa, ez? Nik egiten du dana hori zuzenean, eta hori bakarra izango da. Agian, bueno, hori argitaratzen alda, editatzen alda, imprimatzen alda, erran da dut. Eta, bueno, bai, nere lana beti da irudia, baina kaspontan, hori zen nere proposamen bat eseren hon bakarrik lan egitea belden aipatu du, badut, baditu bere abantailak, baina bere makurrak ere bai, bai eh? Eta pentsatu nuen zurerratik ez duzu egiten proiektu bat, boligrafo eta kaier batekin eta kitua, ez? Ez doñua eta Baina, aitortu behar dut, zo, batxutan personaueko oso potenteak dira, eda, badira irudi batzuk oso oso, oso politak Eta bederen argazki baden irudi bat arrapatzen dut edo hartzen dut, ba hori ere gordetzeko. Eta, bueno, horrekin orre, ere proiektua horritzen nintzen alda, eta berazten alda, baina gudor, lendabiziko multa da, diguru objektu batek gitea eta mapa batekin ere. Ba, lan horren peskizan edo itxaropenean geratuko gara Oskar, e, bai. mila esker gaur gurekin kontu guzti-guzti hauek e, e, partekatzea gatik, eta aitortu mm -hmm. aldizugu, zora garria izan dela. Bale, ba, leba, ma, mila esker zuei eta beste bat arte. Gero arte de Gabon. Gero arte baita, agur. Azaldu denura iratzarri ta hor Hor dute alboan leioa ireki Ta itxasobarea begi biztan dute Urdinetar erra Benetan Zoragarria Oskar Alegria film zuzendariak bere begietatik, bere ideietatik ekartzen dizkegun kulturproiektu guztiak eta bakoitza. Emak bakia aipatu dugu, aspaldi egin zuen film bat, munduan zehar batean eta bestean ikusgai egondena eta oso kritika onak izan dituenak. Sumiriki aurkeztu zuen Iazko Veneziako zine jaialdian eta gerostik Berdin aurkeztu du jaialdi batean, edota berak aipatu duen bezala, Ultzamako herritarren aurrean, ermita batean edo sinema areto batean. Eta asteburu honetan Aritzakoa aurkeztu duean 15 bertan egin baserriak, lurra, itsasoa, itsasargiak eta beste grabatuta atera den ia ordu erdiko film elegantea. Zabies Montoya entzun dugu solagarria kantualekin eta Willis Drummond taldearen bigarren aukera entzungo dugu izan ere denok merezi dugu aukera hori zadantzari gabe Zergaitik egiten dit horren beste min Aterana er eta zer agertzen arizen zen gisigarroa maitseko denboran ja dania andierriatsenta eats and so eta Irratitik Willis Drummond taldearen bigarren aukera entutendu dugu baina lagunok posible baduzue eginzo egin zuten videoklipari ederra baita ileta bat ematen duen kaleak erraldi bat eta denak Jurgi Ekisaren atetik elegante triste pausu arinean Eta ondoanu anari bera ere kantari, bigarren aukera kanta eder honetan. eta entzungo dugun hurrenko kantua naita nahi ez da, e filmlean egin zuten kantu bat, David Perez saiudok zuzenutako pelikula da ane eta bertan Willrum Monek kantua hau egin zuen. Nai eta nahi ez. su honetan ere bideo izugarri polit bat aurkeztu dute salean, pelikulako irudiak eta propio kantu honetarako egindako bidoklipean uztartzen direnak. Bihotz mintsa kon beste maite duzuna. Galditzen zaizula, hoartzea eta unartzea Lokarri batzu dira, in jondik moztu ez daitezkena Hainan bakoitzak jatzitako eskola ez da inoiz gardena batara mazu orain Bainan zugan kusten dudan Genei txura baino ainitzez gehiago zira Ta ortandatza. derta suna Eta izek kontra goa zuzen, eta horiaren kontra eta negu gorri honen kontra joan beharko dugu zuzen. Eta girorik esoinez, ez, ez bizikletaz, ez paseoan ibiltzeko. Honena etxean, zutondoan, bero gailuaren ondoan edo maite duzun horren ondoan aldamenean irratia podkastak edo nahi duzuna entzuten. Gu bilbora etorrigara zailu egitera eta postposikoaz, berriz etxealdera. Bire lauza berdina baino nahiaago dut man. Zoragarria bidegorrian aztalkea. Eta bai soragarria da bidegorrian pedalak eman ez joatea oinz joatea jendea agurtzea, jendearekin berba egitea, jendea soriontzea eta bizitzarik onena deziatzea. Hau ez da gabonetako iragarki bat, baina posikoaz bidegorritik. Nola esgara bat posik joango Mariluz Estebanen poema liburu ederrori irakurrita edo Oskar Alegriaren filmak ikusita. Bidegorrian Gurekin izan dira gaur Joseba Tapia bere soinua bere gitarra izan da ere Ruper Ordorika edo Xavier Montoya izan dira Willgirumoneko lagunak eta izan zarete zuek gaur hemen gure entzule maitagarrienak. Bide gorrian azalka bide gorritik da Urtea badoa, berriare torriko da eta saiatuuko gara ona, kultura, musika, literatura, sinema, ikusentzunezkoak, transmedia, nazioarteko gaiak edo beste ekartzen. Beti gogoetarako, galderak eta erantunak. Hemen, bidegorritik Bilboko Larrogeita Masazpi irrati librea. Bidegorrian, bidegorrian.